da se kanislo sunnetu i kasanu sunnetu se prije. Cilova predavanja nije da se na nekoga atakuje. Već da se razpoznah istina od vjernosti, da se spozna onaj pravač koji je zasnovan na Allahovoj knizi i sunnetu poslanika rešulatu se Da se spozna onaj pravač za koji je poslanika selam Rekao, ja vam ostavljam dvije stvari. Ukoliko se budete ti stari, ko ste mene pridržavali, nećete sigurno zavutati Allahumu u knjigu i moj sene. Ostavljam Allahumu u i moj sene i oni sam neće razvići, sve dok ne dođe na halu. Jer se nema razilaženja između Allahove kine i sada sami i sada sami i sada sami. Nema razilaženje izmeč Kur'ana i trakcije posanika ređusna na posanak. Znači, govorimo o profiliranju duši, kako očistiti dušu. Najprije ćemo utemeliti čišćenje duše kroz priznu Korana i što to kaže koran što to kaže sunne. Što kaže posanika ređusna na posanak o čišćenju duše. Kaže Allah s.h.a. m.a. ta'ala Momente zaka sa inama je da zaka nasi. I onaj ko se čisti, on se čisti sam za sred. Allah subhanahu wa ta'ala nije potrebno njegov očišćenje. A konačan povratak i ishod jeste kod Allah subhanahu wa ta'ala. I tada je Allah subhanahu wa ta'ala. Kad esraha men zekaha, va kad hava men desa. Ušpio je onaj koji očisti svoju dušu. A propao je onaj koji zaprnja svoju dušu Najprije se Allah subhanahu wa ta'ala kune dušom Pa kaže Tako mi duše i onoga koji je stvori Uistinu je propao Onaj koji zaprnja dušu A uistio je onaj koji je očisti svoju dušu Zatim Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Wala buda hodlu Allahi wa rahmetuhu lekakum ,akim nalah, zebki najesa. Ta nije, Allah je počasti d blaoddaati, trema van. I da nije Allah je milosti. Niko se odnaš ne bi očistio a jest ne bi očistio o svojju dužu, ne bi se isprofilirao Al Allah čisti, koda on očiil. Kada je aj, ovaj a je javde, Palamu ko sannikare sovas učil poznaku nove, Je posanika, leksa, doli, si zekara, moi, duši, i tako pročitao ukoliko je ostavio dove i sunneta neka posanica lektera kaže se da utredi Allahumma aafina fi taqwaha wadhakkir anta khayrun zakaa anta waliyuhha wa mawlahu Allahumma dar moje duši pobožnost taqwa uk i pročistiti profilaj moje duše najbolji koji je može pročistiti Ti si staratelj i ti si zaštitnik mojej duše. To se riječi ko sam nikada izmratao sam, to je čišćenje duše. I naravno, da čitav šerijat, čitav Allahu zakon, jerozakon, obiluje imperativima, obiluje naredbama o čišćenju duše. Jer, pa čišćenje duše jeste ušlo da Čovjek uspije na budućem svijetu, kao što vidimo, iz kojih arita. Ko bude čiste duše, koja ne bude pomješana sa rjesinom i sa idolopopunstvom, sa širkom, taj će dospred Allah s.w.t. i njegov račun biti lag. Ako zaprava svoju dušu, onda će njegov račun ili polavaj računa biti teško, I sigurno da će biti od onih koji su propadni. Zavisno, po vrsti glija, koje je buduća sobom maslim? Kad Efrahanem Zakara, uspio je onaj koji hoći spio, to je, uspio je onaj koji motivira svoju dušu da čini dobra. Da budi u pokornosti ovaži, ono a onaj je je onaj ko prepusti svoju dušu da čini što ona hoće da propusti svoje duše da ide za strastina, da se neopuzda, da nema samo kontrole i da nema samokritike. Zato, kažu učenjaci izvana, koji su izučavali srca ljudi, ne ova fizička srca, nego duš, koji su izučavali srca ljudi, kažu da čovjek ne može doseći svoj duhovni vrhunac, Dok ne dođe do svojega zaznitnika, to jeste do svoje gospodara. Srca ne mogu, to jeste čovjek, ne može dođi za svoje srce, do duhovnoga vrhunca, dok ne dođe do svoje gospodara. A neće dođi do svoje gospodara, osim upoliko njegovo srce bude u potpunosti čisto, bezprekurno. Inna Allahe, taj njegov, naj jako velim illa taj Allah ja je lijeb, I prima samo ono što je rijevo. I kada se čovjek pročisti, kada se profilira, onda osjeća usjećenje. I osjeća bliskost, bliskost Allahi su Anahuletara. Za razliku od onih koji zaprljaju svoju dušu svojim grijesima. Zaprljaju svoju dušu nekog odnosima Allahi su Anahuletara. I takvi se sve više i više udaljavaju od Allaha subhanahu wa ta'ala s hodba veličini njihovih grijeha. Na prvom mjestu tu je širk. Ako se nađe kod čovjeka širk, to jeste idol poklonstvo, da se Allahom pripisuje drug, on je najudaljeniji od Allaha subhanahu wa ta'ala. I kada čovjek zatavljen u grijehem, kada nečisti svoju dušu, on osjeća, kao što kažu učenjaci srca, osjeća njihov delku u sami Osjeća jedno bez beznadženje između sebe i svojeg gospodala. Nimo više osjećaja za Allah i suh hana vratala. Zatim osjeća usamljenost, jednu veliku jedan veliki vakuum između sebe i ostalih Allahovih robova. I nemoguće je ničina ono što je prije imalo, prije nego Nemoguće je to ići nam je opet. Pa čak kaži učenjači treba bi bio čitav donjavuk i sve što je na donjavu. Nemoguće je da doživi tu ushićenost nakon te uštavljenosti i nakon toga bez manđa. Kao što rekli smo, čitav šalijat je usmjeren na pročišćenje čovjeka. Čitar širijet, čitar vjerozakon nastoji da čovjeka preodvoji i da ga ušmjeri u pravom pracu, a to je da postigne potpuno obožavanje i robovanje Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah Subhanahu wa ta'ala وَوَاِلُوا لِلْمُشْرِكِينَ أَلَّذِينَ لَا يُطُونَ شَكَانَ I teškovi mušljicima i dolapotovnicima koji ne daju žekar prema jednome tumačenju dajeta, a prema drugom tumačenju teškome ušlicima i do dolopotlovnicima koji ne svjedoče riječi ilaha ilaha ila Allah, nastojići tako da se očiste, da profiliraju svoju dušu. i ovakvira se premače od ihra basa i od ihra radi Allahom. Zatim, sam namaz jeste čišćenje. Počišćenje duše in ne salate tenha ali faša u albukom. Uistinu, danas, zavrati je da čovjek čini nepopodno sallahu suhanahu wa ta ta'u, i da čini raža, kaže posanje sallallahu aleyhi wa sallam, zavisli te čovjeka koji ispre svoje kuće, pre na rijeku. I prije puta se nema kupa u toj riječi. Da li će na njemu išta ostati otrgaština, nečistoća, Reko se Allahu, poslaniče, višta na njemu neće biti od nečistoća. Pa kaže, tako je i sa pet dnevnih namaza. Pet dnevnih orifi, koje muslima ima. Jemfu Allahu biha el-hataya. Allah subhanahu wa ta'ala, kute tih namaza, kutiri više, krije nači mm. Znači, namaze taj koji je čovjeka, koji je koliko čovjek, ispuni sve one uslove koji su kutirne krije namazu. Koliko čovjek Bude iskružen u svome kamazu, ukoliko se sredotoči na svoj namad, ukoliko razmišlja o laobu subhanahu wa ta'la, o njegovim blagodatima, o njegovim počastima, o laobu subhanahu wa ta'la, o subinama, njegovim epitetima i tako dalje. Ukoliko se uključi u učenje onoga, u isklatanje onoga što se uči, ukoliko to doživi, Koliko se potrebujete da to doživite, istinu čovjeka će doživjeti usjećenje posljedne Zato kaže Ibn Kajmbrahim Ulao Tala, dvojca ljudi, dva muslimana, stoji jedan kraj drugoga na što je namazina. A, a razlika izređu njihovih namaza je kao razlika izređu nebejša i zemlji. Jedan je uskićen sve namazom, razmišlja o onome što govori a drugi je odlutao razmišlja o ovom svijetu, o ovom drugavku i, naravno, kakav osvoga namaza neće imati ništa. Osim što je s njega spala ovo, jer ne mora ponovno obraditi namaz, kao što kažu Islamski neće način. Islamski nakođer da profilira čovjeka na različki način da se čovjek očisti. Evo su ne pođe mali. Oni koji slijede su nekako, I svijede zajednice uslimana. Imaju nekoliko načinja, načina čišćenja duše. Prvi način jeste posjedovanje i spravo na vjerovanju. Vjerovanja koje je zašto malo nakon svijetima, ali ovdje knjige i krasije poslanika lih srata srata. Time se ne prije čistim duše. Zatim, drugog prv, da izvršavaju ono što je naređeno I da izbjegavaju ono što je zabranilo. Tine će čistiti uša. Da izbjegavaš ono što Allah subhanahu wa ta'ala zaredio, a da izbjegavaš ono što je zabranilo. Zatim, da izbjegavaš na filet, odnosno dobrovoljna djela, nakon što je izbjegavaš, obavezna djela, nakon što si se sačuval uhod onih djela koja su zabranjena i slava. Sve se to vidi iz jednog djeća. I u istri, ako muslina, Poradišli li označenjem ovoga hadisa, taj hadis, ispunjava njegove horizonte. Taj hadis kada bi se ispunjavao milijadu kuta čovjeku nije vjerujte dovoljno. Ako hoće komu da trati njemu označenju. Hadis je hadis i kući, znači, posanje sallallahu alaihi wa sallam prenosi i riješi svoja gospodara. Ulaju, shit Ka Allahcod tu, ona ko se bori protiv. Moga šstiče koti moda doba ima mala ko se bori lljamo na ljabiji vrat. ili u drugom prijevu do ljala ižva na bodo. <gledan> Moj seo neće ničim dražnim približiti nego što je ono što sam ja liju. Ničim se dražim neće približiti osim oni što sam ja naredio. Što sam mu naredio postavio objevaciju. Što sam mu uputio kao interaktiv. A to je kaži. I neprestano će se meni moj rog, kaže Allah približavati dobrovoljnim dijelom, pošto je obavljenim dijelom sve dok ga ja ne zavolim. Da, dakle, Allah wa zavolim svog rog. Sve to ja za Na filet. Mimo, onih ih obaleža. Dobro mu ona djela, mimo obaležnih djela. Sve to ga ja A kada ga ja zavodim, kada je los parlamentala, onda postane njegov vihre izgleda, njegov snur koji im sluša, ruka koju doplata, njegov ova noga koju kroči, koju voda. Pa ako je bude za nešto pitao, ja ću on to dati. Ako بودي ان نراجو مصاطيشا يا قوم سيغدو تو مصاطيشه فروجتي قال الله سبحانه وتعالى ذكر الحديث حديث الترمذي وابي سي صحيح البخاري وما تركت شيء ان اسايله ترتب دي عن نشر ما يكره العلماء اكره المشارده يوقف على كل شيء A nije dozvoljeno, nije mogođe sa Allah subhanahu wa ta'ala dvomi, nego za ovo ovaj je malo duže pojasnjenje, nije ćemo če da će da se u to je zalaziti, a to je ukreneseno znači. I oko svega sviše nisam dvolnio kao što sam se dvolnio oko duše vjernika. Vjernik prezvije smrt, a ja prezvijem da u načinim zlo. Ja je te njimosti, sam vjelosti Allah subhanahu wa ta'ala dvomi njegove robovi. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala podiži svoga roba. Pogledajte kako se rob čišti. Kako profilira svoju dušu. ne pazarima, a onda dobrovoljnim dijelima, da bi doživio taj vrehunac. Vrehunac je da Allah subhanahu wa ta'ala postane divi kojim ti gledaš. Slug kojim slušaš. Ruka koju dozvataš. I loda koju pročiš. Zalepo smo od ne kažemo da se Allah subhanahu wa ta'ala u cijelom čovjeku vidi, ili u njegovu ruke, ne. Ne učenjači slama kažu, također da je ovo u prevesenom značijenju. Da jeste Allah subhanahu wa ta'ala dadne, kada čovjek doži istvojiti, to je urac profiliranja duši dadnemu posebnu stanu da gleda samo ono što je dobi, samo što je da Slušaj samo što je dobro. Da to ka samo što je dobro i što je hvala. I da ide ka ono mi što je dobro. Što je I ti je, postaje potpuni Allahi -al s.w.t. Potpuno izražava bogovajalnost i rogovanje Allahi -al s.w.t. I potono realizira one rieči, والله تنصب الجن وانشئ اللي يعذبون. I jinne, koga de sam stvorio samo da mene kužaju. To je šir našega življenja na ovsije, to je šir našega doživljenja na ovsije, da robujemo Allah A što vađanjaluk? Što oni je? To su spodbe stvari. To su pomočne stvari. Međutim Ljudi često gledaju na marginalne stvari i njima daju prednost odnosno na onaj pravi čest, on je obovanje, on je obožavljeno, on je obožavljeno, on je obožavljeno, se daje prednost tijelim onim odnosno onim menavkom. su, znači, načine propilirane duše kod onih koji slijede sumer i koji slijede zajednici na imamo profilirane duši kod drugih, kod onih koji se nazivaju etnot Tesaubus. Onih koji slijede Tesaubus, odnosno, tačnije rečenje, svoje. Šta je kod njih, ili koji su način kod njih profilirane duši? Prvo je, pljež. Nekada je to zviždanje, nekada je to Nekada je to nadjejanje I tako da li Znači različiti pokreti tenisu U temeljenim prilikom Ibadeta Allah Subhanahu wa ta'la rogovanje I sprijedanje Allah Subhanahu wa ta'la Drugo je Da se spominje Allah Subhanahu wa ta'la Zikrom koji u temelju Tako da se Spominje pojedinačno Allahu ime Tako da čovjek je zola samo Allah Allah, Allah, Allah vidimo sunnetu posanika sallallahu aleyhi wa sallam da mi je nidje zabila da je posanika sallallahu aleyhi wa sallam ali ashabi ni pide generasje da sunataka mače čin rispomina Allah subhanahu wa ta'la oni se posibaju ko i jasih sedem ti posaoqa ma je dan ajet levi o ajeta kuđi l l l l l l l l l l l l l Praženo da je ovaj dio ajeta uživ z konteksta, z jednog večega ajeta. I ne otoši se na ono, što oni da govarali, da govi Allah i da napusti špeh oko sebe. Najte, pravi Allah wa ta'ala, وَنَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا نَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ On je ištinski spoznali Allah, onako kako ga treba spoznati, kada su so rekli Allah nije objavio ljudima ili čovjeku ništa. Hul, men enzalel hitab ljuda Musa, gore, no koga, reći koji je objavio knjigu s kojom je došao Musa, kao svjetlost i kao uputu. Reći koji je objavio tu knjigu. Rećite koji je objavio tu Pa, kaže Allah subhanahu wa ta'la ta u nazdavku, i vi ste podučeni onome što niste znali ni vi sami, ni vaši preči. I vi tu knjigu stavljate, kaže, na hrvi Allah subhanahu Vi tu knjigu zapisujete i podučeni ste onome što niste znali vi, ni vaši preči. Pa onda, kaže Allah subhanahu wa ta'la, hudil lah, refi Allah, tum da da kombe da to što je hvaleno alejsa salatun. Salavatun Muhammed. Šta će on reći? Allah reci Allah, ashtaaj Allah. O kontekstu. Naša odnos religije što ćemo reći? Ono dio na koji je halio knjigu pa je znači data na sala reci salatu po kao. Nač vidimo iz konteksta ajta da se ovaj ajetl, dio ajetan koji je ne može uzeti u svrhu argumentacije ili sljedočenja da se izdobara pojedinačno ime Allah, Allah, Allah i da se na takav način rijeke Allah s.w.t. Zatim druga reč so se mudl, to je se an ismul mudn to je jeska lična zanj, mi se u jeziku hu, ona odnačava on također nema chi Ute ne Allahu uvoj i sti posanita sam la ve na načee, da se pojedina suih govala aj riči i da se čini či spo vlas dala zka koji je na riči kao da se gola u ku i tako. Zato nema s deko. Za tiide su dai pa se kaže lahu i la, lahu i la, nena njega osimjen, tine se želi. Ukažati da, jedna stvar, ona se nazira baš ne dolu život, da, da nema drugoga ničega osim odlačiti. Da je svijet ovaj sjedinjen s Bogom. Da je svijet sjedinjen s Bogom. Da sve što vidimo oko sebe, da je Boga. Na svakom mjestu je Bog, To je tako uvjerenje, oni koji se nazivaju, ehl, tiha. Oni koji vjeruju da je svije sjedinje zbog naravne ovo panteističko uvjerenje i da ono nijema osnovnih islam I oni koji su zagovarali ovo uvjerenje, a pripisivali su srednjih islama od strane prvojskih učenjaka prodašeni odmjetnu od islama Kao su se bio i u Arabi, kao su i u Seraim, kao su se i u Salim i društvo Ona Znači, vahvitu ljudi, ali nizam izlazi iz Islama, osim okoliko ne znam detalja ovoga, pa se nad njim nije je dokaj, odnosno argument, a dopisuje se Islama, odnosno, dopisuje se srbjernicina Kibreja. Potom, drugi način njihovoga približavanja, Allahum s. h. h. h. h. h. h. h. Jesu da se približavaju ostavljanjem onoga što je Allah i Ana Honekala dozvolio od hrani i pića. To jeste kako mi čistimo svoju dušu tako što ćemo ostaviti ono što nam je dozvoljeno. Ono što nam je dozvoljeno. Pa često ostavljaju, a poslije posljednje šalvo prijasni generacija. Nije koliko da nas izražuje. Kao ovo doga imam al-wasarija che ostali socialno se shudili persona. Tu se desao, adesso lui ed abbastanza na stepen posedo isto znishta, odnosno ono što je u islamu, za pravno, na religije te islam, kada je sam islam religije te same, eda ono što stoje u islamu, ono što se da čovjek može ostati, bravo. I da posjediti se što jeste da bude u stvari baš. se Zelti da li se više tako profilirao svoju umušak i da je bio bliziji Bogu, Allahu Khanu taala. Kada nas Khanu taala walahbaniyah ibda'u. I oni kaže monaštvo izmislili. Mi i filozofiji baš je propisao to monaštvo. Kad je poslanicu Allahu vele selle, kan aatihu kan afsalu. Vi se Zelti Pa ćete prunati svoje potomke. I ćete prudužavati na no takav način svoju lusku vrstu. I kažemo sa njim sallallahu alaihi wa sallam Un nikah ne sunneti. Nikah. Vrak je od mune sunneta. Ako ko ostaje vrak i ko ostaje u sunnet on nije od mene. On nije od mene. Nije sve. Nije u potpunosti usaglašio svoje djela sa sunnetom sa njim sallallahu Zatim, hadis koji im svi gotovo poznaje. Lepo, sad je sallallahu alaihi wa sallam jednog rana rekao o tih buda i ahadi kum sadaka. Kada pilavite svojim suprograma s polonim odnosi imate, imate znakom naboru. Pa su se ashal malo postidili. Jedan je upitao sallallahu posaniću zar kada neko udovoljava svojoj strasti. Pilavi svojoj ženi zato ima To je strah, Olao Poslanića. Pa kaže, Olao Poslanića, Olao Poslanića, postavlja drugo logištvo pitanje. A šta mislite kada bi upraznio i udovolio svojoj strasti na zabranjen način? To jeste gluba. Da li bi bio zato kazen, da li je zato snosio ter? Pa rekao se, Olao Poslaniće, svakako, onda kaže, kada neko to uradi na dobrem način, to jeste kada je u braku, onda zato ima nakad. Zato ima nakad. Ovo znači, Ragnamilje, odnosno, ono što koje su prilali kod sredenika Tesalusa, oni su prihvatili djelomičnoj upotvorosti neke od ovih svjetlom razlova. A ti su prilali, uglavnom, odlaze od Hindusa i dolazi je, vglavnom, od hršćana, poprosto njihovih mona Potom, primijetno je, također, i postoji razlika, <coughs> i razliraženje učenja učenjacima, odako dolazi riječ Sofiza. Neki kaže, da je to riječi Sofija, što znači ljubav prema mudrosti, Sofija, neki kaže, da je to Isus, da je to vune. Kada već govorimo o vune, sljedeći pesauta većina njih smatra da ova riječ je od vune, zato što je oblačen vune je odjeće jedan dvih ispost ništa i prikazivana predvuda da su askete. Poznako je da posljedite sa oblova, da je ima srana da oblačio vune, vune ali je oblačio i tamočno i oblačio je arastrošte tkanja. Tako da se ne može reći da je samo nosio vunajmu manjeću. U savrenom prvogu ta vunajna oteća malo nigačije ugljeda. Prije je ugljeda mnogo uh, čirovašnjivih odnosno je danas. Danas zanah, sluči, se oblačio zanjene prslučje sa oblačenstvom vunajmi, oblačio se kape koji su so vunaj i tako da se da je odrez je koji od Ahmedisa uči se odika se penka se sa ufa odnosno znači kada ćete takođe započeti u danu obuka odnosno hoduje vas na nisku pune vodeću ta ta pune na vodeća malo čuda odnosno malo dalje od Amir Svaj Allahu alayhi ve sellem on da će tu pune na vodeći znači ovača ili kostrit može, može čuti i da može imati njegovu daj mjesto. Onlako znači počiniti svojom istrade da Hrivkovi bači takvu odjeći. Zatim, još jedna od stvari koja se može naći ješto je da postoji određeno sljedenje dolazka i praviliran duše. To jeste dolaška do toga vrhodnica. En vrstu nekada, sredinjci dnjaka imaju svoj krajini, a i en vrstu saufa imaju svoj krajinu cilj. Dolaska do svojeg vrhodnica. Na, na koji način? cilj, kao što smo od srednika sunnata, jeste da se ospavi i realizira potpuno robovanje Allah-u-Suharni-a-Tala. Potpuno obožavanje allah tako da u tom robovanju ne bude nikad i manj brojstven. Da čovjek doživi vrhunata, do doživi kao što je uvedeno u hadismu, Allah-u-Suharni-a-Tala, koji je do Allah-u-Suharni-a-Tala, da se čovjek ne <hazivRI> <hazivri> si žeske osmi onih, što mo je on nareili pozati na fila nati, za taka našega Allahla, za ninika je lahko, taj je monanač i taj je mnač se ne može kreči. Nema drugo za mučati zad co te sova podspel nekolik ko tižhodca, Profiraanga duše. Znači, u osnovi profiliranju duši nije iskod. Kod jedne i druge skupine. A također ne iskodi, odnosno rezultati. I vrhunac ili vrnuđi do koji se želi doći mislijski. Rekci smo sveko da ne mislimo. Redne tu Prvo, do čega se govori, prvi vrhunac, prvi přijel, jeste el muhaše, ili kreš. Da čovjek doživi otkrovinjenje. Kraži Manu da zavljaju, prijedno što se pokajao, poznatljaju da, da se pokajao i da je urod sa knjigom Ruhali na svojim pršima u urodnom gradu Tosu, nakon što je ostavio najprije filozofiju, pa je onda ostavio pešao i pogovatio se, je to se da pođeva. Kraži Manu da zavljaju, prijedno znači da što se pokajao, da čovjek ovim profiliranjem dostiži jedan druguna sa toj kešom. Doživljava krovjenje Pa kaže, putem toga otkrovinja vidi kako je mene donosio objavu vjerobjesnicima. Kako im je ta objava dostavlja i vidi, znači ono što je za ljude, ne vidi im Za ljude ono što je neka fizika, tako kaže. Znači, čovjek vidi više nego što od mojih vidi, obični čovjek, obični muslimat, iz nije potrebo da stepen stepej kešpa oni zagovaraju. Drugi ziv, prokurirana duše, samo zredelika kisavufa, jeste kala ilmu ledni. Znanje koje se naziva ledunsko znanje. Ledunsko znanje. Tako je to znanje? Može mnogi kritičke. To je znanje koje se kaže dobiva direktno od Vaše Kareta. Vjerovatniči i posamici su bili posrednici između, znači, Gudi i gospodara Allaha subhanahu wa taala. Pa Allah subhanahu wa taala Noge poslanike, između ostalog poslalja Musa Ali i sve nam koji dojeli o knjigu, samo me svoje narodno, pojasnio naši propise, pojasnio tu svjetlost i u putu, kako je rečeno. Međutim, sve dili kate sa usla, kažu poslali ilhav, ilhav, a to je nadahnuće. Puti nadahnuće i to zbrani direktno od obama surhane mu i tali. Naravno, zašto? Nema To nema uporišta. Nimo ovaj u tjedinstvu nekog poslanika, ali isprednika. i s I tijde se želi reći da je to znanje na većim stepenim nego što je znanje koje se dobiva od poslanika i vjerobjesnika. I za ovo uzme jedan svoj neizpravni dopis. Naime, suje al se Al-Kefs, postoje jedan izote priča O Musa, Ali Isselam, i Filo, Kada je Musa, Ali Isselam, rekao da ne ima znanjih I onda, kje se vidi, ono da je šarbi Musa, Ali Isselam, da nađe najznanijih I on, pute vlastih povoda i uzroka, dolazi do Hina, I kada Allah suhanahu wa ta'la, wa'atailahu min ledunna ilma, i mi smo, njemu od nas, min ledunna, dari zraju. I to je to, zraju pek od nas bileju, el ilmu To je zraju koje se dobiva direktno od Allah suhanahu wa ta'la, krema, nismo min, sver dnjena da malo nekako nevrde i da postoji znanje koje se dobiva direktno od rlašnog elementala za razliku od koji su dobivali poslaniči i odvjesniči koji je pranešeno obješnjim ljudima. Čet, treći e, čin ili vrhunak profiliranih ušek od sredenika te saufa jeste da dođe do izbjegavanja teklifa odnosno zadruženja. Kada čovjek znači dođe na određeno na stepena, kada, na sojizu, kada uči određeno dvrtavu, kada se posvjeti uči neovje reči Allah, Allah, Hu, Hu, La, Hu, hu I kada to vrdi nam upor na rastri, na spekni, na spekni taj stepen, on nakažu, kada dođe na izvistu stepenicu, koju određi naravno šeikh, onda sa čovjeka staga dužnost čovjek nije više dužan ne, na narodu što je te istravo. Navodimo da će znači, samo primjere da bi ukazali i da bi se razjasnili od istravo od, od te Jer ja često se ponavljali govori jedno zrednje. Mukašite i bude bivaju odladeni u time. Misli da je to nekakav jeh unaci gladi. U skladu jeh unaci gladi, kao što smo rekli, jeste da vlast haunah matala zavodi svoda roga i da čovjek na ovom svijetu čini samo dobro. Da dobro bude u njegovim očima i u rukama, i u njegovim služima i u njegovim nogama. Svrhotnosti so, bude predana vlast haunah i da bude čovjek iz sreća uvijek izvirati dobro. Zatim, četvrti vrhunac, do kojeg se dolazi kod svjedenika pesauta, putem njihovu profiliranju duši, jesma karstena fila. I ovo ovaj je pa A to je utapanje u Allaha S.H.M. Odnosno, da se čovjek sjedi misal u Allaha S.H.M. I da postane jednog da uđe u Allahu subhanahu neka Allah subhanahu wa taala stvori goz neka je Allah subhanahu wa taala višim od svih stvari opisuje a, a, je a jeste da se što je bit i rezistencija da kojalo spoji sa božjim božjom bitu i nego i kako se ne može da to da kako da da kako možemo da sa socijaleka spada u ordenista strukture Čovjek sa stepena šarijeta pravi na stepen hakika na stepen stvarnosti kada dođe na taj stepen onda kada na njihovim srednjama sami za spadaju zadođenja, zadođenja islama Maljeno smo tretirali ovu iz nekoliko razloga Jedan od tih razloga je što se od posljednjine uglavike protura Da so evno tesalufa. Sebenici tesalufa sufje, oni koji su so istinski spoznali svetu i bari. Koji su so istinski spoznali svetu dola. Koji su so istinski spoznali kako duči do Allah, kako duči do posanika alaih salam, kako steći ljubav od Allah, alaih salam, i naravno krosse ove tačke, ili krosse ove ciljeve koje su so, one postane mismo dostave mislim nakrit Allahu dželle soli što su 20 za nas postić samo Allahu šeriat Allahu džezak i to je razaka za našu post i čovjek se može uspinjati tuvo može se pridržavati malo subhana muta yalla subhana ve taala nama djeso grande programma alora da došete Vi ste često da govorite nešto što nije u Allahu, niti što nešto posanice od nas, trebao bi se staviti da je nešto. Neka nas može samo socijalno, vas sami da. Moremo vas sami da da. Razum što su vas sami da pokaže što je taj put prakim na lana i na